Ліян Моріарті Велика маленька брехня. Розділ 77. Якби пері був на кілька сантиметрів нижчим, якби балконні перила були на кілька сантиметрів вищі, якби барний стілець був трішечки під іншим кутом, якби не йшов дощ, якби вони не вживали алкоголю. Опісля Мадолін не могла не думати, що могло бути інакше, але сталося так, як сталося. Селеста бачила, який вираз обличчя був у пері, коли Бонні кричала на нього. Він дивився на неї з таким самим м'яким задоволенням, що й на Селесту, коли вона навісніла. Йому подобалося, коли жінки на нього сердилися, йому подобалось отримувати реакцію. Він думав, що це мило. Вона бачила, як він ухопив за перила балкона і послизнувся. Вона бачила, як він перекинувся через перила, високо закинувши ноги, як вони робили з хлопцями, коли вовтузилися у ліжку, а потім він зник. Беззвучно лишилося тільки порожнє місце. Все сталося дуже швидко. Розум Джей ніби онімів від шоку. А коли вона прийшла до тями, то зрозуміла, що в залі відбувається якась метушня. Чулися крики, удари та грюкіт. Господи Ісусе! Ед перехилився через перила, вхопившись за ними обома руками, намагаючись роздивитися. Широкі золоті рукави його костюма розвивалися за спиною немов дурнуваті кільця. Боні присіла та, немов скрутилася в клубок, закрила руками голову, немов чекала на вибух бомби. Ні, ні, ні. Натан знервовано танцював навколо дружини. Маленькими нервовими кроками нахилявся, щоб торкнутися їй спини, а потім знову випростувався та притискав долоні до вилиць. Ед повернувся. Підгляну, чи він? Еде, сказала Рената. Вона опустила руку з телефоном. Світло відбивалося в її окулярах. Дзвони швидку. гаркнув Ед. Так, сказала Рената. «Дзвоню, але я не бачила, як це сталося, не бачила, як він упав». «Що?» – запитав Ед. Мадлен все ще стояла на колінах біля Селести. Джейн побачила, як вона дивиться повз Еда на свого колишнього чоловіка. Волосся Натана було спітніле через перуку і прилипло до чола. Він дивився на Мадельн, знавісніло і благально. Мадлен перевела погляд на Селесту, котра скам'яніло втупилася в те місце, де щойно сидів пері. «Я теж не думала, що бачила», – сказала Мадлен. Маделін, сказав ед. Він із злістю поглянув на комір свого костюма, ніби хотів його зірвати. Блисківки з костюма облітали, його долоні стали золоті. Не роби. Я дивилася в іншому напрямку, сказала Мадлен. її голос звучав сильно та впевнено. Вона піднялася, тримаючи свій крихітний клач, спина рівна, підборіддя високо, ніби на порозі бальної зали. Я не бачила, я дивилася в зал. Джейн прочистила горло. Вона пригадала, як Саксон Бенк сказав. Це нічого не значило. Подивилася на Боні, як котра скорчилася біля перевернутого стільця. Вона відчула, як гарячий рівний гнів у ній раптом охолов перетворився на щось сильне та незворушне. «І я», – сказала вона, – «я теж нічого не бачила». «Припиніть!» Ед перевів погляд з неї на Мадлента та назад. «Припиніть усі!» Селена простягнула до Мадлен руку, оперлася об неї та граційно звелася на ноги. Вона поправила сукню та притисла долоню до обличчя, куди її вдарив пері. На якусь мить поглянула на скорчену Бонні. «Я нічого не бачила», – сказала вона. Її голос звучав спокійно, ніби вони просто розмовляли. Селесто, обличчя Еда було спотворено від жаху. Він сильно стиснув руками вилиці, а тоді опустив руки. На лобі сяяли золоті блискавки. Селена підійшла до перил балкона та взялась за них руками, поглянула на Рнаду та сказала. «А тепер дзвонив швидку». І тут вона закричала. Після всіх тих років, коли вона мусила прикидатися, це було нескладно. Селена була хорошою акторкою. А потім вона подумала про дітей і більше не мусила прикидатися. Стю. На той момент уже розверзлося пекло. Двоє чоловіків билися через французьку ціпоньку, І наступні миті той двометровий маньяк накинувся на мене, бо я сказав, що його дружина ніц не може і не організує навіть кур в борделі і образив її честь щось там. Святий Боже! Це ж лише вираз такий. Тея. Це правда, наша дискусія про стандартні тексти була трохи гарячою. У мене четверо дітей, тож я заявляю, що таки розуміюся на цій темі. Харпер. я вирощала, як на базарі. Джонатан. Я розмовляв із батьками чотирикласника, і ми сперечалися про юридичну та моральну силу тієї петиції. Так, ми трохи підвищили голос. Може, трохи поштовхалися. Слухайте, я цим зовсім не пишаюся. Джекі. Я краще займатимуся ворожими поглинаннями компаній. Габріел. На той момент я вже думала про канібалізм. Керол виглядала доволі смачно. Керол. Я перебралася на кухні, а потім почула жахливий крик, від якого кров у жилах застигла. Саманта. Ед побіг сходами і щось кричав, що Перрі Уайт упав з балкона. Я виглянула і побачила, як двоє батьків-п'ятикласників з криками вилетіли у відчинені двері. Стався нещасний випадок, говорила у телефон Рената. Вона затулила пальцями друге ухо, щоб через селестині крики розчути, що говорить людина у слухавці. Людина упала з балкона. То був він. Мадрін взяла Джейн за руку та притягнула до себе. То був пері, що? Джейн не могла відвести погляду від ідеальної лінії рожевої помади Мадлін два ідеальні піки. Думаєш, він? Вона таки не закінчила це речення, бо саме тоді два Елвіси у білому атласі, котрі чепилися так міцно і обхопили один одного так тісно, немов у пристрасних обіймах, з усіх сил налетів на Джейн та Мадрін, від чого обидві аж відлетіли. Джейну упала, вона виставила руку, намагаючись себе захистити, але відчула, як щось дуже неправильне і страшно хруснуло біля плеча, і вона важко завалилася на бік. Щокою вона відчула мокрі кахлі балкона. Крики Селести змішувалися з деяким звуком сирен машини та тихими схлипування Бонні. Джейн відчула присмак крові в роті. Вона заплющила очі. От халепа. Бонні. Бійка вихлюпнулася на балкон, і бідолашні Джейн та Мадлен так постраждали. Я не бачила, як упав Пері. Я... Я дозвольте, я на хвилинку. Сара? Ви ж Сара, так? Ні, Сьюзан. У мене провал у пам'яті, перепрошую. Сара, Сара, таке гарне ім'я. Здається, воно означає принцеса. Послухайте, Сару, я мушу забрати доньку зі школи. Розділ 78. Диктатив сержант Адріан Квінланд. Ми шукаємо доступні відео із систем відеоспостереження, зйомки мобільних телефоном, навіть фото з вечірки. Зрозуміло, що ми вивчаємо доступні речові докази. Зараз ми опитуємо кожного із 132 батьків, котрі були на вечірці. «Будьте певні, я з'ясую правду про те, що відбулося, і якщо треба буде, висуну їм усім звинувачення». Ранок після доброчинної вечірки. «Не думаю, що зможу це зробити», – тихо сказав Ед. Він сидів на стільці поруч з лікарняним ліжком Мадлін. У неї була одномісна палата, але Ед постійно нервово озирався. Він виглядав так, ніби його мучила морська хвороба. «Я тебе не прошу нічого робити», – сказала Мадлін. «Хочеш розповісти? Розповідай». «Розповідай? На Бога!» Ед закотив очі це ж не доносити, вчительці. Це порушення закону. Це брехня під... Ти в порядку? Болить? Мадля заплющила очі та скривилася. Вона зламала щиколотку. Це сталося, коли двоє батьків-п'ятикласників збили її та Джень з ніг. Спочатку вона думала, що не впаде, але потім одна нога ковзнула за другою на мокрій долівці балкона, ніби у танцюючому русі. І то була здорова нога, не та, яку вона підвернула. Вчора вона мусила лежати на мокрому балконі, потерпаючи від болю, які, здавалося, годинами. Селеста страшно, безкінечно кричала, Буні схлипувала, натан лаївся, Джен лежала на боку із закривавленим обличчям, а Рената верещала на батьків, котрі билися. На Бога, поводьтеся як дорослі. Сьогодні по обіден мають оперувати, а потім 4-6 тижнів вона носитиме гіпс, а потім фізіотерапія. Не скоро вона зможе знову взути туфлі на шпильках. Вона не єдина потрапила до лікарні. Наскільки Маделін зрозуміла, в загальному заліку травм доброчинної вечірки були зламана щиколотка, несок самої Мадрин, зламана ключиця, бідолашна Джейн, зламаний ніс, чоловік Ренати Джіо, він заслужив на більше, три тріснутих ребра, чоловік Харпер, Грейм, котрий також спав із французькою нянею, три фінгали, два сильних порізи, котрі вимагали швів та 94 випадки страшенного головного болю. І одна смерть. Голова Мадрин просто колом йшла від каруселі спогадів минулої ночі. Дженз з яскравою помадою каже Пері, «Ви казали, що вас звати Салксон Бенкс». Спочатку Маделін подумала, що вона переплутала. Пері, мабуть, був схожий на свого двоюрідного брата, аж поки Пері не сказав. Це нічого не значило. Вираз обличчя Селести, коли він її вдарив, жодного звинувачення, лише сором. Якою тупою та самозаглибленою подругою вона була, що нічого не помічала? Якщо Селеста не демонструвала синці під очима та розбиті губи, це ж не означало, що не було інших знаків, якби тільки вона завдала собі клопоту їх помітити. Чи колись Селеста намагалася розповісти їй? Маделін, мабуть, просторікувала про крем для очей чи ще щось подібне і навіть не давала їй можливості. Мабуть, вона навіть перебивала її, а завжди їй казав «дай мені договорити». І піднімав руку всього три маленькі слова «пері мене б'є». І Маделін жодного разу не давала Подрузі шансує її вимовити, коли Селеста слухала, як Мадин безкінечно сповідає про все на світі, від того, як сильно вона ненавидить координатора групи з футболу до своїх переживань через стосунки Абігел з батьком. «Сьогодні вона нам принесла ветерянську лазанью, сказав Ед. «Хто?» – запитала Мадельн, від відчуття провини її нудило. «Бонні! Бонні, хто же ще? Жінка, яку ми захищаємо! Вона поводилася абсолютно нормально, ніби нічого не сталося, вона божевільна». Вона вже зранку спілкувалася з дуже привітною журналісткою Сарою. Тільки Бог знає, що вона її розповіла. «То був нещасний випадок», – сказав Мадлін. Вона пригадала спотворене лютті обличчя Боні, коли вона кричала на пері. Той дивний глибокий голос. Ми бачили. Ми ж біса бачили. Я знаю, що то нещасний випадок, – сказав Ед. Тому чому не сказати правду? Розказати поліції все, що сталося. Не розумію. Вона ж тобі навіть не подобається. Це не має значення, – сказала Мадлен. «Це все Рената почала», – сказав Ед. «А тоді всі підхопили. Я не бачила. Ми не знаємо навіть, чи живий той чоловік, чи мертвий. А вже плануємо прикриття. Господи, Рената хоча б знає Боні. Маделін подумала, що розуміє, чому Рената сказала те, що сказала. Тому що Пері зраджував Селесті так само, як Джіо зраджував Ренаті. Маделін бачила, який вираз обличчя був Ренати. Коли Пері сказав, це нічого не значило. У той момент Рената хотіла сама його з балкона скинути, просто Бонні зробила це першою. Якби Рената не сказала, я не бачила, як він упав, мабуть мозок Мадлен не спрацював би достатньо швидко, щоб оцінити можливі наслідки для Бонні. Але як тільки вона це вимовила, Мадлен подумала про доньку Бонні, те, як вона кліпала віями і як ховалася за мамину спідницю, що цій дитині потрібна була мама. У Бонні маленька дитина, сказала Мадлін. У Пері двоє маленьких хлопчиків, то що, сказав Ед. Він дивився у порожнечу над ліжком Мадлін. У різькому світлі лампочки його обличчя виглядало змученим. Вона могла бачити, який він буде, як постаріє. Я просто не знаю, чи зможу з цим жити, Мадлін. Ед перший спустився до Пері. Сам він побачив понівечене покалічене тіло того, з ким кілька хвилин тому вони сміялися та розмовляли про гольф. Просити про це Еда було занадто, вона це знала. «Пері не був хорошою людиною», – сказала Мадлін. «То він зробив це з Джейн. Ти зрозумів? Він батько Зіги». «Це не має значення», – сказав Ед. «Тобі вирішувати». «Ед має рацію. Звісно, він завжди має рацію, але часом неправильні речі теж правильні». «Ти думаєш, вона хотіла його вбити?» «Не думаю», – сказав Ед. «Але що з того? Я не суддя і не присяжний. Це не моя справа». «Думаєш, вона знову це зробить?» «Думаєш, вона небезпечна для суспільства Ні. Але знову таки, що з того? Він глянув на неї з мукою в погляді. Я просто не думаю, що зможу свідомо брехати під час допиту в поліції. А хіба ти вже не збрехав? Вона знала, що вчора він мав коротку розмову з поліцією, перш ніж приїхати в лікарню, після того, як її забрали одна з трьох швидких, що вишукалося в зоні поцілунків, Перед школою. Неофіційно, сказав Ед. Якийсь офіцер щось запитав, і я сказав. Боги, я навіть не знаю, що саме сказав, бо був п'яний. Бо ні, я не згадував, я це пам'ятаю. Але погодився пройти сьогодні оперші до поліцейського відділка та дати офіційне свідчення. Вони запишуть мої слова, Маделін. Там будуть два офіцери, котрі пильно дивитимуться, як я свідомо кажу неправду. І я маю поставити свій підпис під письмовим свідченням. Це робить мене співучасником. Всім привіт! У кімнату завалився Натан з величезним букетом квітів. Він широко усміхався, немов телезірка, немов мотиваційний спікер на сцені. Ед аж підскочив. Господи, Ісусе, Натане, ти мене до смерті не лякав. Вибач, друже, сказав Натан. Як ти меді? Добре, сказала Мадин, було щось тривожне в тому, що ти лежиш у ліжку, а над тобою нависають твій чоловік і твій колишній чоловік. Дивно. Мадин хотіла, щоб вони обидва забралися геть. Тримай, бідолашна дівчинка. Натан поклав їй на коліна квіти. Я чув, що ти трохи часу ходитимеш з милицями. Егеш, Абігле сказала, що перейде додому і допомагатиме тобі. Ой, сказав Мадрін. Вона перебирала пальцями пелюстки квітів. Я поговорю про це з нею. Зі мною все буде гаразд і не треба за мною доглядати. Ні, але я думаю, що вона просто хоче додому і шукає приводу. Мадрін з Едом Ед стенув плечима. Я завжди думав, що відчуття новизни ну, мене, сказав Натан. Вона скучила за мамою. «Ми не її справжнє життя». «Добре. Мені треба йти», – сказав Ед. «Ти міг би на хвилинку залишитися?» – запитав Натан. Його широка позитивна усмішка зникла, тепер він виглядав, як людина винна в автомобільній аварії. «Я б хотів поговорити з вами обома про... про те, що сталося вчора». Ед скривився, але взяв найближчий стілець, поставив його поруч із своїм, жестом запрошуючи Натана присісти. «Дякую, дякую, друже!» Натан сів з жалісним та вдячним виглядом. Панувала. Тривала пауза. Ед прочистив горло. «Батько Бонні був дуже агресивним», сказав Натан без преамбули. «Дуже агресивним і жорстоким. Не думаю, що знаю бодай половину з того, що він робив, не з Бонні, з її мамою. Але Бонні та її менша сестра все бачили. У них було дуже важке дитинство». «Не впевнений, що мені треба», почав Ед. Я ніколи не зустрічався з її батьком, продовжив нада. Він помер від серцевого нападу задовго до того, як ми з Боні познайомилися. У будь-якому разі Боні діагностували посттравматичний стресовий розлад, більшу частину часу з нею все гаразд, але її сняться кошмари з часом виникають певні складності. Він дивився кудись по осмади на стіну над її головою, порожнім поглядом пригадуючи секрети свого складного, як тепер зрозуміла, мадріна шлюбу. «Ти не мусиш нам це розповідати», сказала Маделін. «Вона хороша родина, Медді», з розпачем, сказав Натан. Він не дивився на Еда, його погляд був прикутий до Маделін. Він звернувся до їхньої історії. До їхніх минулих спогадів та любові, і хоч він її покинув, зараз він просив її забути все і пригадати ті часи, коли вони були одержимі одне одним, коли вони прокидалися радісно усміхаючись одне одному. Це було божевілля, але вона розуміла, про що він її просить. Він просив. 20-річну Маделін про послугу. «Вона чудесна мама, – сказав Ната, – найкраща мама. І я можу тобі обіцяти, що вона в жодному разі не хотіла, щоб пері впав. Думаю, коли вона побачила, як він ударив Селесту, то її перемкнуло, – сказала Мадлін. Вона бачила, як рука пері впевнено і звично описує граційну дугу. Вона чула низький грудний голос Бонні, вона зрозуміла, що на світі так багато... Рівнів зла, маленьке зло, як от її власні злі слова, як відмова запросити дитину на день народження, більше зло, як от покинути свою дружину з новонародженою дитиною, чи зраджувати дружині з нянькою. А ще було зло, з яким Мадрін не стикалася, жорстокість у готельних кімнатах та заміських будинках, продаж маленьких дівчаток, немов товарів, нищення невинних сердець. «Я знаю, що ти мені нічого не винна», – сказав Натан. Бо те, що я зробив, коли Абігел була маленькою, це не можна пробачити. Натане, перебила його Маделін. Це було божевільно і незрозуміло, бо вона його не пробачила і вирішила, що ніколи не пробачить. І він біситиме її до скону. І одного дня він поведе Абігел під вінець, а Маделін буде скриготати зубами, але він однаково частина її сім'ї. Він все ще є на тому аркуші картону, що зображує їхні сімейне дерево. Як можна пояснити Едові, що їй не особливо подобалася Буні, що вона її не дуже розуміла, але виявилося, що вона готова брехати так, як брехала без ради Еда або дітей чи матері. Виявилося, хай би як дивно та й неймовірно це не було, що Буні, це теж її сім'я. Ми нічого не скажемо, поліції, сказала Мадлін. Ми нічого не бачили, нічогосінько». Ед підвівся, різко скрипнувши стільцем та вийшов, не озираючись. Детектив, сержант Адріан Квінланд. Хтось не скаже всієї правди про те, що сталося на балконі. Розділ 79. Полісмен скидався на молодого тата на футболі, однак його зелені очі були холодні й пронизливі. Він сидів у лікарні біля ліжка Джейн та тримав руку над жовтими сторінками блокнота. Чи правильно я вас зрозумів? Ви стояли на балконі, але дивилися у зал. Так, сказав Джейн, то все через галас. Народ почав жбурляти предмети. І тоді ви почули, як радість Селеста Вайт. Здається, так, усе так заплутано і зрозуміло, а ще коктейлі з шампанським. Так, зітнув поліцмен, Коктейлі. Я вже про них наслухався. Усі були п'яні, сказала Джейн. Де ви стояли відносно пері Вайта? М -м, трішки збоку. Медсестра сказала, що її мають забрати на рентген. Батьки з їхів вже були в дорозі. Вона перевела погляд на двері, спостерігаючи, що хтось, хто небудь, прийде та врятує її від цієї розмови. Які у вас були стосунки з пері, ви дружили? Джейн пригадала, як він зняв перуку та перетворився на Саксона Бенса. Вона так і не сказала йому, що в нього є син Зігі, котрий любив гарбузи. Вона так і не почула вибачення. Може, саме про це вона приїхала в Пір'єві, бо хотіла його каяття. Невже вона на це сподівалася? Джейн заплющила очі. «Учора ми вперше зустрілися», – сказала вона. «Нас учора лише познайомили». «Думаю, ви кажете неправду», – сказав поліцмен. Відклав свій блокнот Джейн. Здригнулася від раптової зміни його тону. В його голосі була непримиренність, вага та сила занесеного вгору молотка Вибережите. Розділ 80 Тут хтось хоче з тобою побачитись, сказала мама Селесті. Селеста підвела голову, вона сиділа з хлопцями на канапі та дивилася мультики. Їй не хотілося вставати. Хлопці її заспокоювали їхні маленькі теплі важкі тіла, притиснулися до її тіла. Селеста не знала, про що думали діти. Коли вона сказала їм про батька, вони плакали, але вона не знала напевно, чи не плакали вони тоді, що Пері пообіцяв повести їх рибалити біля скелі, а тепер вони не підуть. «Чому латтато не полетів?» – прошепотів Джош. «Коли він упав з балкона? Чому він не полетів?» «Я знав, що він не вміє літати», – гірко промовив Макс. «Я знав, що він це вигадав». Вона думала, що їхні маленькі голівки були такі ж порожні і глухі, як її голова – і що яскраве миготіння мультики було єдиною справжньою річчю, що в них лишилося. "Це не черговий журналіст, правда?" запитала вона. "Ізвати Бонні", сказала мама. "Вона сказала, що й донька навчається з хлопцями в одному класі, і вона хоче хвилинку з тобою поговорити. Вона каже, що це дуже важливо. І ще вона принесла ось це". Мама підняла форму із запіканкою. "Вона сказала, це вегетаріанська лазанья". Мама звила брову, щоб висловити своє ставлення до вегетаріанської лазаньї. Селеста підвелася обережно припіднявши хлопців та дозволивши їм умоститися на канапі. Вони трохи побурчали на знак протесту, але не відвели від екрана очей. Бонні чекала на них у вітальні, непорушно стояла і дивилася на океан. Світла довга коса дала на рівну йоганську спину. Якусь мить Селеста стояла у дверях та спостерігала за нею. Ця жінка відповідальна за смерть її чоловіка. Бонні повернулася та сумно усміхнулася. Селеста? Неможливо було уявити, як ця спокійна світла жінка кричить «Ми бачили, ми ж біса бачили». Неможливо було уявити, як вона лається. «Дякую за Лазаню, мирно сказала Селеста. Вона знала, що скоро її будинок заповниться скорботні родичі пері. «Це найменше!» вираз чистого страждання на мить спотворив її спокійне лице. Слово «вибач» навряд чи пасує до моїх дій, але я мусила прийти сюди та сказати це. «То був нечасний випадок», – тихо сказала Селеста. Ти не хотіла, щоб він упав. Твої хлопчики, сказала Боні, як вони? Не думаю, що вони щось розуміють, сказала Селеста. Ні, сказала Боні, не розуміють. Вона зробила довгий видих рот, ніби показуючи правильне йогійське дихання. Я йду в поліцію, дам свідчення та розповім усе, що сталося. Тобі не треба через мене брехати. Я вже сказала вчора вночі, що нічого не бачила. Боні підняла руку. Вони прийдуть знову з офіційним свідченням, тож просто скажи їм правду. Вона знову глибоко вдихнула. Я думала брехати. Я вже робила це. Я добре це вмію. Коли я росла, то постійно брехала. Поліції. Соціальним працівникам я зберігала великі темниці. Навіть дозволила журналістів взяти у мене сьогодні інтерв'ю. І все було гаразд. Але потім, я не знаю, я пішла забрати доньку від матері. І коли увійшла в двері, то згадала, як